S.A.I.K. Nies Radio Aktieel Goeie en hartelik welkom by nog een aflevering van ons actiehede program My naam is Corrie en dis my a groot voorregene eer om saam met jou te kan keir in die kieperruimte met S.A.I.K. Nies S.A.I.K. SHK NIS Radio speelt ons lekker Afrikaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakel na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.shk.co.za vir die jongste NIS en baie meer. Stuur geris NIS aan NIS by sikradio.com Dit is ook soms nou makklik om na SHKNS radio te luister met TuneIn. Dit werk op alle cellfone, Android, tablet of rekenaar. Je kan selfs dier streama luister. Ons nooit graag omroepers en mense om betrokke te raak, selfs anoniem. Die platform is daar vir ons volk om te gebruik en nie vir wens of roem neem. Heidiglik het ons een nies en ’n weerberig 7 uur soegens, weeksta en om 1. Ons akteerde program het verskyf na 7 uur weeksaande. Hou ons Facebookblad top vir so net Levenbergse heerlike muziekprogramme 8 uur saans weeksaande en satra en tussen 2 en 4. Wil jy graag omrupper by SAIK NIS Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbiedt?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 die geleendheid om aankondigingsrakene, samenkomste en belangrike gebeertnisse te maak, die volk bewus te maak van saak en rakene saafbeskikking, vooral in die licht ook, om ek onradend persoon te voer, wat ons oor die licht kan speel. Ek doen een beroep op jou om my in kontak te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog op prijs tel. Ek gee net wie ons e-post adres nies by sykradio.com Ek wil net noem, die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderskye skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van syknes radio nie. Voor ons voortgaan, eers een bykie my siek, Hier is Arno Jordaan met Vanavond weer ek en jy saam hou my vast by jou laat my glo in jou ek weet jy so so graag wil kom saam met my en dra my saam op vlerker van die wind kom ons soek die kind wat roep in ons.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 is ingeskakel by S.I.K. Nes Radio saam met Corrie. Vanaand kyk ek weer na belangrike nesbrokkies. Die eerste waar ek kyk is a vrou is die nabek op a plaas angerand. Sy is met die mes gesteek. Sy is met die strijkeister gebrand en sy is dier twee barbare verkracht en byna halwe dag het verloop en slags is dit nou weer, is dit statistiek. Mense, ons moet iets omtrend, die toestand in die land doen. Mens wonder ook, hoekom hierdie soort berichte, bitterselde hoef nie saal. En, dit is volksmoord. Daar was twee berichte, op netwerk 24se wetblad, daar is berichte oor, mense se echtscheidings, hulle opinies daar oor, maar die damesse geval is nie ees, het nie ees top 10 gehaal met hulle kommentaar op die blad nie. Ons wil weet, wanneer gaan die buitenland ons hap? Misschien eendag, wanneer ons self besluit dat moord en verkrachting telk meer van ons aandag dien as bekendise persoonlijke levens. So sê Sonette Bridges op haar Blad. Die volgende stikkie is die uitgerakte nimstaking kan weer tot moendelike beerdkracht lei. Syd Afrikaanse inwoners het vir die afgelopen maande weer gewoond geraak aan die lewe sonder beerdkracht, maar as die jongste staking in die land uitgerak word kan dit ook weer een alledaagse verskynsel word. Sondag het meer as 30.000 steenkoolmijnwerkers, wat is van die National Union of Mine Workers noem, begin staak. Die meeste van Eskomse steelkoolkrachtstasies het meer as 30.000 steenkoolvoorraad. Volgens Kulu, Basiwe, Eskomse woordvoeders, verwag hulle dus nie dat die stakings een inpak gaan hee op die vermoe om elektrisiteit op hierdie stadium op te werk wekneem. Eskom het vroeger maandag getweet dat die waarschijnlijkheid vir beerkracht laag bly en dat daar die aflope 57 dag slechts 2 uur en 20 minuutese beerkracht ingestel is. Pasie hoe hy sê, Eskom hoop dat die steenkoolbedrijf en die vakbonde vinnig een oplossing sal vind, want as dit uitgerak word, kan het moeilike raak om die lucht aan te hou. Die arbeidsverhoudinge in die steenkoolsektor is relatief meer stabiel en myne is meer gemechaniseerd en daarom sal die stakings waarschijnlijk nie langer as 2 weke dier nie en mag dit ook binnen een paar daal opgelos word, volgens Mark Rausenburg, een directeur van Eurasia Groep in Afrika. Indien die staking echter langer dier as verwag, kan die ekonomische koste beduidend wees. Die noem onderhandel nou reeds 3,5 maande oor loone in die sektor. Volgens Pieter Bailey die noemse hoofonderhandelaar in die sektor. Selfs nadat die komissie vir versjoening, bemiddeling en arbitraasie betrek is, kon linie oor eenkomstbereik neem. Steenkoolmeine bied verhoogings van tussen 5,5% en 8,5% aan terwyl die noemverhoogingsuys wat neerkom op op so wat 13% of 14%. Volgens die noem is geen veranderings so ver met die mijnmaatskapie beplanning. Die werkers, swartwerkers, dreig ook die wittes as hulle sal gaan werk met die staking. Hulle sê hulle sal wacht vir die vroo 5 uur oogends kof en as wittes werk sal hulle toesluid onder in die mynskachte of nie mynskachte gevangen hou tot die staking oor is. Die situasie lyk nie goed nie. Voor ons aangaan wees diekie muziek en een bykie handels nies. Hier schaak koorst in met glimnach. oms almost uktya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 myk sy nie, al is ons veilig. Van die stad af en ek van die, ek ek sê, die plaas af. Maar nou my die land wat ons kaars is, ek moet ek, ek doen, nou hoor ek maar hier in die dorp. Ek het uh, bokie, net so twee straten af. En ek sê ek gaan neder te in die dorp, nou hoor ek maar, ek moet hier in die keren. Ek, ek krijf jou USL services, en ek gaan jou uitdelen. Uh. Jy keir saam met Corrie met ons aktieele program. Die volgende saak van belang is die waterkrisis nie langt. Zuid-Afrika sy ernstige waterkrisis is in gehalte, nie volumeneem. Die omgevingsdeskundige Dr. Anthony Turton meen dat Zuid-Afrika voor een dreigende watergehalte krisis staan. Alhoewel Zuid-Afrika genoegsame water het om in sy behoeftes te voorzien, is die gehalte van die water Dr. Anthony Turton, een omgevingskundige, het tijdens IMT's jaarlikse landbouw voor uitskouwingsconferentie gesê, dat sierwein mijn water, eutrofische besoedeling en probleme met rehool, alles een bijdra lever om die gehalte van water in Zuid-Afrika te bedreig. Vanuit een landbouw is die besoedeling van waterbronne een van die belangrijkste enkele kwesties. Die uitwerking van versiering van waterbronne wens mijnbouwbedrijfighede is degelijk gedokumenteer en maniere om die kwestie te hanteer word tans dier die regering onderzoek. Twee ander faktore, namelijk die bestuur van riool en etrofikatie van waterbronne word echter nie tans so degelijk onder die loep geneem nie. Hydrofikasie vind plaas wanneer omgevingse voedingsstof vlakke te veel stuig en leid tot een ontploffing in die groei van alge met een gevolgelike afname in sierstof in die water. Dit leid dan daartoe dat aquatiese plante en dierspesies nie meer die water kan gebruik en kan oorleef neem. So wat 75% van Zuid-Afrika sy waterbergingskapasiteit in groot dame is tensteer cyanobakterie besoedel. Hierdie bakterie vervaardig een gif genaamd mikrosysteen. Ontwikkelende la, lande word bekommerd wanneer mikrosysteen valakke 10 mikrogram per liter bereik. Zuid-Afrika sit gereeld met vlakke tussen 10.000 tot 18.000 mikrogram per liter en watersuiveringsaanlegte het nie die technische kapasiteit om die toxin te verweider neem. Die sorting van onverwerkte rehoel is ook een groot bijdraar by tot etrofikatie. Zuid-Afrika 10.000 en 85 waterings watersuiweringsaanlegte waarvan 250 onder standaard bedryf word. Suid-Afrika het ook 824 rioolsuiweringaanlegte wat gesamentlik 5128 miljoen liter onverwerkte riool per dag moet verwerk. Uit hierdie hoeveelheid word slechts 836 miljoen liter per dag verwerkt tot vlakke waar dit met veiligheid in die landsrevere teruggeplaas kan word. Die rees vloe direct terug neerrevere in damme van die land waar die staat die grootste enkele besoedelaar van Zuid-Afrikase water maak. Rioolbestuur is bezig om te ontwikkel as landse een belangrike risikofaktor vir die landbouw, maar dit word nie dier beleidmakers as silks erkennie. Riool bestuur gaan heel moendelik ook ‘n groot verkiesingskwesie in 2016 word, maar dit gaan nie die probleem oplosneem. Volgens Teutin kan boere dus verwag dat daar een exponentiële toename in eutrifikatie gaan plaasvind en dat die, dit een impact op die boerderij gaan maak. Hy stel voor dat boere bly voortgaan om diegene wat verantwoordelik is vir die wanbestuur van die roolsuiveringsaanlegte te vervolg. Kom ons luister wees die muziek hier is Sonnet Bridges en Blaise Bridges met Love and Roses. Love and roses will forever and never surround you If you want me, have you take me If, if you, you tell me you'll always be mine Love and roses, love and roses will be there for you just for be asking Say you want me, say you take me And my whole world will shine for all times No, no matter where you go Love can make roses grow You way to see Let's wish for these wonderful moments to stay Roses and love face so quickly away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 No matter where you go Love can make roses grow You wait and see Yes, wish for these wonderful moments to stay Roses and love face so quickly away Fading Love can make roses grow Fading waarin we van de einde oktober? Na die bouweb traditionele meseskou dis nie safari restaurant en konferentie centrum in Lindhoedweg, Pretoria Vrijdag 30 oktober tussen in 12 en 8 of zaterdag 31 oktober tussen in 10 en 5 en as jy nou rechtig nie vir my maak zondag 1 november nie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 Levin' Roses, Theernet Bridges en Bless Bridges. Ons volgende artikel lei benit cellfone vir opleiding op plaase. Die technologie in cellfone is benitbaar vir opleiding, selfs op landbouwvlak en op plase, so se a jong entrepreneur. Geslachtese werk is nodig om die achterstand in te haal in die kennisoordrag en opleiding in Zuid-Afrika. Een van die oplossings is die benutting van technologie soos selfoonbedryfstelsels, meen 'n plaaslike ondernemer. M. Rapelang Rabana stigter en uitvoerende hoof van Rekindley Learning sê mense moet nie blind staar teen 'n gegegewe stel of lewensomstandighede neem. Sy het op die Landbouweekplaas konferensie in Bloemfontein gesê, die wêreld soos mense dit ervaar, hoef nie as die enigste werklikheid aanvaar te word nie aangezien dit constant aan die verander is. Rabana is een van die Zuid-Afrikaanse ondernemers, wat hier die tijdskryf volks is een van Afrikaanse top ondernemers onder die ouderdom van 30 jaar aangewees is. Haar onderneming, Rekindle Learning, biedt oplossings vir opleiding wat op mobiele platforms gebruik kan word. Volgens haar kan opleiding selfs op landbouw vlak en op plaas met benutting van cellfontechnologie geskied. Sy as ondernemer die gelendheid benut om vaardighede en kennis finnig makkelijk oor te dra aan mense wat deel uitmaak van een vinnig veranderende werk mag. Dit is van die uiterste belang dat jong mense in die land en in Afrika bemachtig en opgeleimd word so die vaste land tot sy volle potentiaal kan ontwikkel, sê sy, sy, dit vergroot ontwikkelingsprongen om die vaardighede oor te dra. Van haar ander projekte hou verband met onder meer meneer om jong mense by technologie oordrag betrokken te kry as ook 'n projek in Kenia is geskryf in Landbouw die volgende is boere jylle stem is nodig, nooi Zokwana boere met jylle stemme in openbare forums laat hoor, het Landbouw minister Senzini Zokwana op LBVS konferentie in Bloemfontein genooi Ons kan in Zuid-Afrika net wen as ons saamwerk en nie as individuele entiteite nie, sê die landminister Senzweenie Sokwana. Hy het op landbouweekplaats jaarlikse oplossings vir die landboukonferensie in Bloemfontein een sterk beroep gedoen vir vernootskappe tussen kommersiële boere en regering. Toe die springboeken gewen het, het hy nie gewen om at hulle voorlijn die beste was nie, dit was om daar goeie koordinatie tussen voor en achterlijn was, het Sokwana die voor en achterlijn was, het Sokwana gesê. Hy het ‘n verdere beroep op boorde gedoen om hulle stemme in openbare vorms te laat hoor. Julle stemme is nodig, ons het het nodig om julle meelings te hoor, om na julle bekommerenisse te luister. Hy het ook dier vir haar die debat oor regeringssubsidies aan die boorde geopen. Ek weet julle krij nie subsidies nie en dat julle mederdingers in die buitenland het krij. Dis die debat wat ons boorde te voer. Hy het aangedui dat sy departement met die overheid van Iran in gesprek oor marktoegang vir Suid-Afrikaanse citrus en mieliemeel en met die Europese Unie oor wildvleis en uitvoere. Nog 'n stukkie musiek, 'n vrolike nommertjie van Am Groos en Luvell se polka aan deur die deur die Alle Musie. Muzik Groes und polka dier die Allermusie Orkies. Ek kyk die volgende artikel is een opinie wat gelig is oor Flip Buys plan B van Zuid-Afrika. Die skryver skryf ek het amper achter oorgeval toe ek lees wat Flip Beis en sy beweging beplan vir ons. Dit is duidelik dat Flip Buys definisie van Afrikaners ander klerigis insluit. Nou ja, 17 maart 1992 het de Klerk Verraaiers soortgelijks beloof. Hy het, het ons beloof ons taal, kultuur en erfnis sal beskerm bly. Nou dat die ANC krane oopdraai ten oor die witras en alles wat Afrikaans is, kom Solidariteit met die plan B voor een dag. Hy moet asjeblief onthou dat Evie Klerk, die Evie de Klerk stichting bijdraand is tot solidariteit beweging. Nou weet, Flip by C, die ANC-fokus op swaartmense. Wow, Flip, waar was jy gewees die afgelopen 21 jaar? Wat het jy klomp gedink, dat die ANC na die witras gaan omsien? Dis is jylle type mense wat Mandela koers krij en die sogenaamde Made Mandela legacy aanbid het. Ek het vergeet, ek is moes ekstremis. Vergeet jy, Flip, toe mense opgestaan het bepaal kreose standbeeld vir ons erfenis, toe leiber jy ons. Waarom wil jy nou dinge verander, so dat amal kan kan dink, jyde is die nieuwe heroes van die witras? Wat verstaan jy nie, Flip? Selfbeskikking en ekonomiese vrijheid is die enigste uitweg. Die boervolk kan slechts vrij wees as hy 100% functioneer op sy eie. Grond en ekonomies. Ons is klaar geboelie, Flip, die wonde en bloed van vermoorde witmense die oorals. Ons skrik nie vir plan B nie. Ons skik nou vir algehele vrijheid. Jyde plan B en Neste Klerkson jyde gaan my net weer ‘n probleem, probleem uitstel vir 21 jaar. Dit is duidelik dat die groot meerderheid van die witras nie deel uitmaak van jyde plan nie, aangeseen jylle ander rasse akkomodeer. Die feit dat die witras een dalende bevolkingsgroei het, kan slechts beteken dat jylle oor 30 jaar meer gaan staat maak op ander groepese geld en ondersteuning weer eens is ons die verloorders. Om politisch correct te wees is die downfall van die witmense. Die 10e oktober wil jylle ons toekomst bepaal. Gaan skip jylle toekomst, gaan bou universiteite, gaan skip werk vir die armes, 10.28-36 sal ons sien of jylle plan binnen die ANC sy structuurige werk het. Intussen sal ons ander voortgaan om 100% selfbeskikking en ekonomische vrijheid op te eis. Vrijheid het een prijs, Ek is bereid om daar die prijs te betaal. Geld kan baie dinge doen, maar vrijheidslijn nooit koop nie. En bloed van my volk is kostbaar en nie te koop nie. Dankie. Dit was die kommentaar op die plan B. Die volgende waar, waarna kyk is die kommentaar op die Vrijheidsfront of Front, front artikel. Dit lees Miskien verstaan mense my die nie die feit dat ek nie met Solidariteit nie, sê ek is ek daar is mense wat verwant aan die beweging wat uitstekende werk verrig nie. Ek verskil van Philip Beyse benadering, nie sy verskil van my nie. gevoel is ons moet self beskikking 100% najaag, hy nie. Die van spraak en assosiasie maak voorsiening dat ons 'n mening kan spreek. Ek het al baie gesien. Jy hoef nie saam te stem met my nie, maar my siening bly ons sal beter alwys vry as ons onder die ANC is of hoe. Kom ons luister na 'n handelsflits het ons aangaan. In die gratis advertensie of aankondiging op www.4.co.za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 die opinies en die gesprekke wat gevoel rond, word rondom hierdie onderwerpe. Nog eniekie wat ek afgekom het is, jammer, maar enigies wat met ewe de klartie doen het, sal mens bevraag teken. Ewe en broederbond, jammer, ek kan nie die artikel van Naars pers self plaas nie, Wees mens net hoe ernstig hulle is oor die toekomst van Af Afrikaners, blanke en boer in Zuid-Afrika. Eindelijk is dit patheties, en dan denk hulle, ons moet hulle geloo. Die reiterwacht het met die ANC onderhandel voor 1994. Plan op die tafel gegooi en siedar. Dankie mens, soek nie herhaling vir die gemors, waar ons reeds is nie. En mense moet nie kom sê, Evi is nie betrokke by solidariteit nie. Afri net en Evi de Klerk loop hand in hand. Hy is gas hier in Europa vir solidariteits-europeese Euro tak. Gaan kyk na die grondwet wat EFZ deklaar tydens onderhandel het. Specifiek in 1994, waarin grondhervorming grondontein sowel as swartbemachtiging is. Dit is in die wetgeving gekom. Swartbemachtiging is dier Mandela onderteken in 1997. -90. Daarna het die reis gevolg. Die grondwede het evens aangepas in 1996, maar is basis die saafde. of hoofzaak oor alles, en wie word, hier, word hierder verreik? As dat postofbeesgeheerde wens BEE en BBBEE afstand gedoen moet word van 51% swart, racistise oorname. Ja, dit is oorname, want dit die wetgeving gebruik om meerderheidsaandeel daarin te besit. Oorvalligheid van ons eie mense, Laat bierwachtes met rus. Dit is ons inwoners wat het self op die benen gebring het. Hou asjeblief die boedel door bond hier uit. Sleks externe selfbeskikking sal ons waarborke verskaf. Niks minder as dit waar ons gerechtig is om ons op alle terreine te regeer, sonder dat ons oor ons kouwer moet kyk na onteinding of swartbemachtiging. Hulle skint al vir 22 jaar Hulle skint al vir 22 jaar ons menserechte. Niemand gaan ons rechte herstel behalwe ons nie. Ek het persoonlik al self met Flip Buys op telefoon gepraat oor selfbeskikking en hy het verkies om die oproep te beëindig. Ek het gereeld op Solidariteit, Avri Forum, Landbouw Weekblad en Vrijdsfront plus selfbeskikking voorgehou as oplossing dat ons ons kan regeer in ons eigen gebied. Al hierdie mens het verkies om my te blok en aftal. te blok en aftal. Baie interessant, die volgende artikel waarop ek afgekome het was Chris Greiling skryf op sy blad die volgende oor die ja, nee, referendum van 1992 en die gevolge daarvan. Die referendum, hier is die ware feite ten opzichte van destijds sy referendum en die naspersweergave nie. Niemand het ja gestemd voor oorgawe nie. Ewe de Klerkse oorgave aan die ANC-SHKP was totaal en al onwettig ten opzichte van die Blankes en vir al die Afrikaaner volk. Tijdens Ewe's roemreike referendum van 17 maart 1992 was die kiesers tel soos volg. 30% van die totale kiesers het buitenstemming geblei. Die protest en die ander 70% van die kiesers het wel gestem het volgens die media ja of nee gestem daar was kundiges wat hooscijfers sterk betweifel het. Die resultaat was, dat slechts 58% van alle kiesers uiteindelik ja gestem het, wat meer is die ja stem, was gebaseer op die vraag, is iets in gunste van die voortseting van die staatspresident E.B. de Klerk sy hervormsproces wat op 2 februari 1990 begin het, en gemik is op die daarstelling van die nieuwe grondwet dier onderhandeling. Nêrens in die vraag staan daar is u teen gunste van alghele oorgawe en verlies aan mag met permanente onderdrukking deur die ANC of ISKP op grond van ras, geen gewig en teengewig en die uitmoer van die blankes nie. As ook vele meer negatiewe aspekte in Verder het Evie de Klerk beloof dat indien wesentelike veranderinges op plaas vind, hy en sy nationale partij na die kieser zou terugkeer vir verdere goedkering. Laasgenoemde het ons allemaal weet natuurlik nie gebeur nie en daarom het die groot grootwoordende ondergelukkigheid by meeste blankes in Zuid-Afrika en ook die wat geëmigreer het. In die licht van de Klerk en Rolf Meijerse optrede koor daarna, as ook die verwikkelinge sê derdien, sal daar die referendumvraag edersooms geleid, is iets in gunste van die militaire oorgabe aan die ANC en SHKP, met die oorhandiging van die Weermacht en alle automatische wapens aan Oonkontus Wessiswe, as ook die instelling van grondervorming, rasse diskriminatie teenblankes op alle gebiede en die uitvasering van Afrikaanse skole en universiteite. Indien die vraag destijds gevraag is, sou waarschijnlijk net ‘n klein groepie radikales en Engelssprekenis in 1992 ja gestem het. Die rest sou saam met die KP en die HNP nie gestem het. FW en sê het gevraag dat ja gestem word vir een veilige toekomst vir ons en ons kinders, vreedsame naas bestaan en gelijkwaardige geleentede, oordelike hervorming en redelijkheid, die beskerming van groepsbelang deur eie besluitneming, die bevordering van gemeenskaplike belange deur samenwerking, sterk en doelgerichte leierskap, ‘ een eendrachtige en weerbare Zuid-Afrika, ekonomische, politische en maatskapelike stabiliteit, die handhaving van oordelike regering en standaarde, veiligheid, vrijheid en voorspoed dier gerechtigheid. Soos amal weet, het boogenoemde nie gerealiseer nie, Die gewese redakteur van die Sunday Times, Ken Owen, het in die vroo' 1990s geskryf dat die Afrikaaner nie ‘n idee gaan hee waarvoor hy sou stem nie. Die kieskiesers was nie duister gehou. Na die verkiesing in 1994 skryf Ken Owen die volgende oor wat Evie de Klerk aan die Afrikaner volk gedoen het. Evie de Klerk went way beyond his mandates and criminal treason against Afrikaaner oud-NP-leier in die Vrijstaatse in die Vrijstaat Enes Oukamp skryf in sy boek dat Ewe en sy meelopers net eenvoudig onwetend oorgegee en sy kiesers uitverkoop het. Die huidige bestel is te sover dat nie die Afrikaander volk aanbetref onwetig. Verder het artikel lees ons as volk het opties om te reageer gaan ons aanhoudend watertrap op een plek, of gaan ons een slag wys ons kan ook swem na vryheid. In Seder 1994 was daar onderzoeken aan die gang raak in die selfbeskikking vir ons volk. Gaan kyk op ons foto, daar is baie inlichting daar Konstant Viljoen het voor die 1994 selfbeskikking beding ...om onderzoek te word, en dit is ook so in die grondwet ingeskryf... ...dit stem oor een met internationale reg en besluiten... ...dat minderhede wat onderdruk druk word, gerechtig is om ons op alle gebiede te regeer. Dit wil sê, onafhankelijkheid verkry. Ons kan dit steeds doen. Ons is al 22 jaar wat ons aanhoudend beklei oor ons eie verlede... ...ons mense wat ons ingedwing het in situasies in... En tussen word ons al armer en ons word uitvermoor. Wat help het ons kerming kla maar niks word gedoen daar aan heen. Ja, ons het beerdwachte en dis uitstekend. Bou daarop voort. Dit is tyd dat ons konkreet en positief moet voeren te beweeg en as ‘n volk ons recht opeis om ons self uit hierdie gemoors te kry. Met sy hulp en bystand. Ons kan nie wacht dat die ANC of DA vermoor vir ons dit gaan doen nie. Nog minder die liberaal onder ons eie mense wat in selfbeskikking is en eerder gaan vir dier hoofdzake ander precieze om ons te bewys nie. Dier hoofdzake het in 22 jaar ons niks gegeen nie. Nog minder kan het ons sla raak van wete. Daar is internationale richtlijne oor selfbeskikking. Oase het reel, reeds heel wat navursingswerk hierin gesit. Immers as ons eers ons eie gebied het wat nie finaal hoef te wees nie, om te gaan bly en ons op te bou. Niemand sê dit gaan makkelijk wees nie, maar dit is die hele pad wat ons sal stap. Dit is of dit, of ons sterf uit. Die kiese is die sin. Dit is tyd dat ons optreef ons rechte. Ander etnise volke binnen en buiten Zuid-Afrika gaan nie vir ons of namens ons optree nie. Net ons kan het doen. Onthou, is nie hulle wat onderdruk word nie, maar ons. Dier hoofdzake, selfstandigheid gaan ons nie, ons vrijheid gee nie. Nog minder gaan het ons vrij waar, dat alles van ons onteien word. Die kies is elkeen van ons in, en wat doen ons self daaran? Ons het 22 jaar gehad om constant viljoen te ondersteun, en wat doen ons daarmee? Ons gaan sit op een hoopie en wag om vermoord te word. Die wereldordes is al baie lankel aan die gang, en niemand kan sê waar wanneer dit gaan gebeur niem ons volk moet opstaan vir ons rechte, wat geskend word. Stof tot nadenke, op hierdie noot, groet ek Corrie Slabbert, tot morgen aand, die selfde tyd, die selde plek, met die aktie jylle program. Skagel geris morgen om 7 in, vir die nies en weerbrug in Afrikaans. Een heerlijke aand verder, ek speel uit met van die diagers in moe ook Kaabland. Ach ek wens dat ek in jy vond praat Waarom zou jy my nou dan wel verlaat Was hier die liefdesdroom net in sprookjes laat Waai de beste sporen in die zaat is poedum hier in ons hoor nog nie sagte munterie en hier nou tafel bessie moet ek hier op bess onderra ie hommas ek jy loer verrra ist ratte plat gelobt im samen unschet drumen samen Net hier waar ons liefde blok Liffie, waar en wie van die Oktober? Na die bouweb traditionele meseskou Dis in die Safari Restaurant en Conferentie In Lindhoedweg, Pretoria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 die bouwabab traditionele mesieskou vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die safarikookerij Linnootweg, Pretoria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 Het is makkelijk en gratis by maakie.com Jens, het jou alweer met die melkkoesien gespeeld? Neem ja, man, die kracht af. Jy maas ook jou op jy selfoon nie man hierdie verdoende syne weet dit was dit ding wat jy kan omstaat maak dit is USL services in South Africa so die ouwens met zero downtime die beste diens 24 uur ek sê jy as die belangstellende DJ radiostasie eie radiostasie die kracht kan maar afgaan niks sy nie, alles is veilig die man stad af ek van die vier en ek sê die plaas af maar nou die land wat soos is wat moet ek doen nou hoor ek maar hier in die dorp ek het die bokkie net so 2 straten af en ek sê jou ek gaan nie dit hier die dorp nou hoor ek maar ek, ek krijf jou ESL services en ek gaan jou eindel